Hola, benvinguts i benvingudes. Passeu, passeu. Que casa nostra... ...és casa vostra. Sou a Radio Cariu. Què tal? Benvinguts i benvingudes un dia més una, una setmana més, un mes més al programa de Ràdio Caliu aquí al cau del grup Caliu i amb la ajuda i la gentilesa i la solidaritat de, de Ràdio Ona de Sans, que ens treu cada diumenge l'últim diumenge de cada mes ens treu per les zones per la FM 94.6 de, de Ona de Sants i bé, avui encedim un nou programa un nou programa de, de Ràdio Caliu com de abans. i avui començarem Donc doncs no sé això, com cada mes no? parlarem una mica de, de, de lo que hem fet aquí al grup Caliu, eh, d'algun tema d'actualitat, doncs, bueno, algun tema reverent, eh, així com eh, del de Pere que encara està arribant perquè ve en cotxe i està cara, eh, agafat caravana a l'autopista, la, la, però que està a punt d'arribar. I, i bé. Si més dilacions, que diria aquell, doncs comencem el programa. Avui començarem amb una activitat que s'ha començat a fer al grup Caliu, que és una és una activitat força força interessant i força puntera per lo que és a que es tracta i tal. Però abans això, doncs, bueno, eh, anem a presentar a la gent que, que tenim avui ara a la taula, val? Jo agrairia doncs, un aplaudiment aquí quan quan comencem, quan diem el nom i tot això, no? Com si fos al camp del Barça, una cosa així, vale? Doncs tenim al ben, ben vist Al no? Lluís Valles, si es plau un fora aplaudiment per Lluís Valles. Després par -par parlarem, però avui el Jusev Valla eh s'inreintegra al grup Caliu després d'haurí de del Nadal perquè bueno, va, va ja després una miqueta, el no? que, que t'ha passat, vale? I, vale? tenim també avui en exclusiva, tenim dos socis del grup Caliu que ens com, deia abans, començarem amb això de... De, del grup d'homes que és ara ho parlarem, ara ho concretarem, que és el nou grup que, que s'ha creat el grup Calio, el Santi Condominas, un aplaudiment. Hola Santi. Hola, hola. I també tenim entre nosaltres al Albert López. Eh, hola, què tal Albert? Hola. Molt bé. Fora per Albert també. Hola, hola. Molt bé, doncs això, no? Comencem a al programa, doncs eh, parlant, no? comentant una mica el, el grup d'homes que s'ha creat el grup Caliu que doncs per això estan ara el Santi i l'Albert Aquí a la taula per eh, parlar-nos una mica... Comença, ha arribat ara l'Alpera que ha arribat de, de l'embossament que ha tingut a l'autopista. Venim del cotxe. Sí. <laughs> doncs bé, doncs això, eh, Santi, eh, Albert, eh, l'altre dia el divendres va començar el, eh, el grup d'homes. No? Què és això del grup d'homes, expliqueu-me. És un programa que, es, que tracta sobre, sobre els homes i la dia vam sobre el tema de la, de la sexualitat. Un programa? Un... Bueno, és un grup d'homes, no? Sí. sí. sí. sí? sí. Tu t'hauràs d'apropar, eh? ah, vale. Albert. Vale. Eh, I això és un grup d'homes, per què només d'homes? Pues perquè es parlen de coses que solament ehm um... no només coses així de de i això. De d'homes, només. Bueno, a veure, eh, expliquem una micaix no? el grup Caliu, doncs, això com que la, eh, des de fa un any eh, la perspectiva de gent és una cosa que està en compte aquí al sí. grup Caliu i des de fa un, un any ben bé més d'un any, eh, es va formar un grup de dones, no? un grup de dones sí, ambè bueno, només dones. Doncs, eh, parlant de coses que, que, que els interessa a les dones que d'alguna manera els preocupa, etc etc. Moltes coses. No? De... Sí. Què té que veure. Doncs, amb... Les dones. I eh, bueno, això ha tingut un èxit, ha tingut un bon resultat, gràcies Roberto. Eh, ha tingut un molt bon resultat, molt bona acollida i és una experiència molt xula. Doncs això s'ha volgut fer a homes, sí, no? sí, sí. Doncs això només un grup d'homes no? que només eh, parlem entre homes i coses així. No? Sí. I eh, el primer dia això ho fa la Gemma de que és una dona que, una professional de, del tema, una, número 1 del tema i, i això, el primer dia doncs bé, ens van posar així una mica. Què van fer el primer dia? Bueno, pues, vam parlar una miqueta d'això que vam fer varios grups de 3 i, i, i vam anar cadascú a una aula. Albert, sempre que parlis has de parlar ah, ben, ben a prop. Eh, del a, a, micro? No, que deia que, que vam fer tres grups i cada un van posar en una aula. Vale, primer de tot, bueno, es van presentar una mica, no? sí. una mica de presentació, no? I, eh, I després van fe grups, no? vam Van fe grups i cada aula feia una, feia com un treball duna cosa que llegia va dir. Ajà. Ah I molt bé. I després aquest treball el vam presentar, eh, després tots els grups que havien fet. Molt bé, molt bé. I, eh, el I el tema de què tractava, que primer, primera trobada que van fer, tractava sobre la sexualitat. sobre la sexualitat llavors cadascú tenia que explicar coses relacionades amb la sexualitat. sexualitatvam bueno, fer com això que una, sí. una, una, una pluja d'ides idees, bueno, sí, idees sí, de, de, de conceptes, sí. de nom no? de lo sí. que suposava a cadascú la sexualitat. Va ser molt interessant.quí ha l'estudi eh, entre el públic hi ha gent que no, que no va venir que no sé gent que estudiava o sí que treballava perdó, etc però és un taller que no sé, vosaltres el recomaneu o què? sí sí recomanem a gent que s'apunti perquè ens ho passar molt bé i va ser molt dinàmic. D'això ens faran 5, sí. no? Cinc, sí, 5 sí, de... sí. sessions. Vale. El Roberto no va venir? No. Per què? <ríe> bueno, no sé què està dient però, no no se però no va venir. I el Pere tampoc. Pere Tu vas venir al grup de masculinitats? Al grup d'homes? Jo no vaig vindre t'hauries de venir perquè no, perquè no vas puc i perquè no ho sabia. Ah, no ho sabia. Pues estàs apuntada per la propera. Sí, sí. Què, què em penseu? Sí, que casa, sí, perquè li agradarà. Vale. li agradarà. Moltes gràcies. Ah. Ah. Ara s'ha agradat i reincorporarà a, a la taula, vale. I què més? Què més? Ehm, bueno, força gent, no? explica sí. més, mi. mica... era... bueno, pues, o més de no de vuitde persones. De no Sí, sí. sí. sí. Sí Érem dinou sí deu nidó no dinou dinou amb dos monitors, sí, que rem el marcos i el Ruén, no Sí. sí. i eh, no sé què us va semblar com com hovam fer i tot sí, això paradar molt com s'explicava la xema de l'feu, ho sí, feia molt bé eh? feia molt fa veu sí. és, és, bueno, és és un orgull tenir-la eh perquè això sí. no és qualsevol persona, molt bé i a part d'això, doncs bueno, eh, bueno, està força bé. La veritat és que a mim va agradar perquè molta gent, bueno, va, va, va participar, no? sí. Del, dels grups sí. i, tal, i, i molt bé, molt bé. que és un és força interessant, ara ja parlo als homes, no? eh, perquè bueno, Eh, hi ha, ha cosesentre vosaltres que el millor no parlem que podem parlar allà i, i resoldre dubtes de, dels temes que van sorgint i jo el trou molt molt molt és un privilegi eh, el que s'està fent al caliu en aquest sentit sí, Així, sí. que això ho, ho heu de valorar i molt eh, en aquest sentit. molt bé, donc aixòs que han com quatre sessions sí, sí. Prò, cada... la pròxima serà el 2 de febrer sean eh? divendres no? eh? sí sí moique més que més voleu afegir alguna cosa més. O... Bueno, que és el que, has dit, tu, que és una experiència que està agradable i ens ho hem passat molt bé. Eh. molt bé. Vam fer una sèrie de preguntes que el proper, sí. la propera sessió doncs, ja es respondran i es tractaran més en, no? al detall. Bueno, doncs, no ho sé, Carles, de... Santi, Albert, si no voleu afegir res més, doncs, no ho sé. Bueno, a la, la pròxima sessió, si el que vulgui, ja sabeu Pere, Roberto, això, si us animeu. Bueno, i, ta I també a Arquim si pot. I tampoc és una hora que te deixi malament per la siesta, serà 6 de la tarda. Tampoc pots unir per la siesta. Per, per un dia que no facis macaïda no passa res. Que total, és un dia que total, és, és un, un dia cada 15 dies, un divendres cada 15 dies, sí, sí, però un dia que no facis la mitjana no passa res tampoc. És no? no, no. el, el que dic, perquè no, un dia que no facis la vacaina o la siesta, com se digui, no passa res. La vacaineta. Sí. Molt bé, molt bé. Doncs res doncs bueno, moltes gràcies i posem un tema musical mentre després del tema musical passem anys fiquem també una mica en el tema també del programa d'avui sí jo tenia pensat ficar un tema de mi el pos presentar tu Santi aquest tema és sobre una pel·lícula de que va fer Busch Sp prissting que es haguéés Steve sur Fiadelèfia i el Bu prissting va fer la banda sono a la pel·lícula, molt bé, doncs la posem no sí. Som Fins demà! T'has escoltat Radio Caliu, un programa diferent i divertit per a tothom. Bé, molt bé, molt bé, molt bé tornem a una altra aquí, tornem a ser a Ràdio Caliu a Ona de Sans en 94.6 de la FM, un cop al mes, com ve, bueno, com ve passant sovint, no? eh, d'aquests eh, aquests mesos. Eh, que portem ja una pila, no? A Ràdio a Ona de Sans, entre una cosa i l'altra, jo crec que no sé, sí, dos o Déu tres do. anys de unitó. Abans anavam a l'estudi allà, fem el programa en estudi, no? De unes sans. Sí. I bueno, a circumstàncies eh, X, per, bueno, per, per logística i tal, pues ho fem aquí a, aquí al CAU, al CAU de, del grup Caliu i després ho passen per, per la FMA. Molt bé, doncs ara passarem a una mica a parlar de l'actualitat del Caliu, de que ha sigut eh, fins al dia d'avui les activitats eh, del grup Caliu i coses així interessants a explicar, i tenim a la Rosa entre nosaltres. Un aplaudiment a la Rosa, per favor. <plaudim> què tal, Rosa? Com estàs? Com estàs, Rosa? Molt bé, molt bé. T'has d'apropar a mi el micro, eh? Saps, molt bé. saps que vam anar els dos a l'ACERTAC, no? Vale. Eh, una, vale? La, la, li preguntem més a la Rosa, perquè com que tu després, eh, vale. Pere, estàs parlant d'altres coses. Sí. Vale? Doncs eh, què vau fer l'altre dia al grup Caliu? Vau anar a què, Rosa? Que... Mm, hem anat a al es un joc es un joc molt divertit que que es fa a un laberint molt obscur y es formen dos grupos y tens que disparar amb pistoles al, al grupo grup Vale. Abans posem contextualitzem una mica, no? eh, això és dins de la, de la comissió d'oci nocturn i festes populars. No? D'aquí sí, sí, del grup Caliu, sí. l'Ateneu Divers, per cert, eh? que som un Ateneu també. Eh? Caliu, divers. I això va ser una, una activitat que va fer la comissió d'oci nocturn i festes populars que va donar l'ACERTAC, no? Sí, sí, sí. Es diu I, sí. a mi m'encantó me perquè porque nosotros, bueno, al menos y algunos quieren escapar de las típicas mmm, vidas nocturnas de cena y baile, o sea, quiero hacer algo diferente, algo distinto. Vale. Algo que no se viene. Y yo fui porque esto es distinto y diferente, ¿no? <susurra> sí, diferent, original de les coses que es fan, ¿no? Vita <susurra> Aleshores, veure, això... Què, això... Aneu a una sala, això és la que és un, o sigui, és com es fan dos grups, no? sí. grups i aneu eh, armats amb unes pistoles de làser? De làser, sí, sí, sí. Vale. Amb la guerra de les galàxies, <laughs> però bueno. Ah, sí? vale. I, i, però clar, això que eh, la gent que, o sigui, els que participen, tenen com algun armilla o es posen alguna, no? Sí, sí, sí. Com sí. ponen com nos ponen molt guapos. Vale. I això, no, el que dèiem, això és, ah, no, lo que deia, això grups. En dos grups, dos grups. Sí. I vale, mol bé. I eh, de, quan, de quanta gent més o menys? Pues eh, que éram uns 18 per Wow, mol bé. O ha... 12, no sé. I quin hau d'acompanyants? O 13. Pues íbavom cone'l Esteban. Ah, mol bé. Con la Clara molt I con I quan dirig nasí, ostia, autentics milicianes i milicianes, eh, ah. i guerrilleres, eh, Molt bé. I, val, i això i, clar, i això per on passa? O sigui, on esteu? En un espai a l'aire lliure? o No, no. Mm, estuvimos per la calle Uriel por una calle de, de esas. I sí. molt bé, perquè també nos nos dieron de cenar o sigui, vau sortir al carrer Urgell amb les pistoles? No, no, tot és interior. Ah, vale, vale. vale perdó, perdó. El local és es, molt gran. Ah, està al carrer Urgell. Jo sí, aconsello que vayáis perquè entre les partides i la cena, tot costa 20 euros. O sea tot todo está incluido, o sea, que que quieres hacer algo divertido ah, disparatado o más pues bien, sí, te... regalarle esto a vuestra pareja o amigos que no dudéis, que, que eh, eh, es también para bodas y le piden solteros, que adelante. <risa> <risa> <risa> bueno, bueno, bueno. Ya me imagino cura disfra disfrazado de Obi-Wan Kenobi disparando por aquí por allá. ¿Pero qué pasa? ¿Ya había Jen <risa> disfrazada de la Guerra de las Galaxias o qué? No, no, ah, no, no, ah. no, no. No sé, no sé. Aquí llamo Obi-Wans -Wan, Obi mm. Sí. I, molt bé, molt bé. i què més, què més, què això. Bueno, jo m'ho vaig passar molt bé. Eh, uh, vem menjar pizza per sopar. Uh -huh. I bueno, vam estar, vem molt entretingut. I cosa, entretingut. això només estabeu vosaltres o hi havia més gent en aquell moment jugant? No, més, gent, més gent hi havia. Quan vem entrar nosaltres estava més gent. Després nosaltres vam ser l'últim grup que que pràcticament que tenir perquè clar, això només és, està pensat per sopar jugar i anar-se'n san anar després, no no s'han de marxa, no s'han no, però buidit, buidial. Alhora, alhora en aquell lindret jugaran pístoles làser, que era un un sí. no, vosaltres, o hi havia més gent. No, havia, ah, no, eh? havia a, da, Davant davant nostra perquè era per grups ah, vale, o sigui que hi que grups i sí. tu vas anar, Sílvia? No. Ah, vale, vale. o Silvia? un grup. Eh, no sé quan quan temps va va estar. Jugant? Jo crec que hem estat mitja hora les dues partides, d'una com okay. l'altra. No, Mitjora per partida. La primera, sí. la primera no, no, crec que 20 minuts i asseguro que també 20 minutos. Claro, perquè sí, quan s'acaba sí, sí, sí. per temps o quan o el guiqui mata l'altre equip, no, no, s'acaba per temps, t'avisen i i ja, ja, ja et diuen que ja has de deixar de jugar. Vale. Però mentre s'està jugant, ara, jo només jo només estava, jo només estava pendent de que si la berta apareix per aquí per allà, perquè perquè perquè em van enganxa a mi la aberta, em, em va enganxar una encerrona entre la Aberta i la Clara. Em van estar segura al sofà. Una encerrona que que vage quedar. Aberta també també eras, Aberta, també vas a Vols parlar? I no? vale. em va agradar que està bien que sí. sí, és jo ara molt molt tinc intentant imaginar, no? o sigui, era, com, eh, la gent es ficava entre sales, entre pasadissos, entre com, com, com, com era un espai, era, era un labirint. Sí, era, era. Sí. era sala, algú de cara, no? Mol gran, era una sala que, era bastant, <laughs> oh, que, yeah. que tenia que ser bastant gran, lo que passa que va, la, la, la no muntar cos si fos un laberint en parets i, i, i tot tot i tot, tot, molt bé, molt guapo. Vale, a dosas? Clara, de cara. Rosa. Eh? Que podrías trobar algú de cara o, cualquiera, cualquiera. o, o eren passadizos llargs que podías veure algú a la llunyanya. Sí, sí, sí, sí també. Va bé, que si no, molt bé, molt bé. I, I què tal l'experiència, Rosa? Tu què tal? Bona... Me encantó, salí encantada, vamos, tu tu. I o sea, que... salí, vamos. Però com vas acabar tu? Vas acabat molt ferida o no? Oi, fíjate, està estado... pues, mira, acabé amb acabé con pierna herida, amb un braç enyesado, amb un ojo que no veia, madre mía. Sí, vas acabar bastant eh, afectada. Fatal, ui! Molt bé, molt bé. Però clar, ara, si teniu alguna pregunta sobre això ho podeu fer. Eh? una cosa estan super, super, La gent superatenta. Eh, clar, això van disparant i si et toca, hi ha alguna, algun lloc on diuen, no sé, si vas perdent energia o... Sí, sí. Si tens 5 segons de pèrdua d'energia i després la recuperes per continuar jugant. Ah, vale. O sigui, et disparen Llavors, i estàs potser sí, 5 segons que, no, que, sí, que estàs apagat. Sí, que sí. sí. no estàs apagat però clar, quan, quan et passa això és perquè el, el que t'ha disparat puntuar. Lvor llavorens és. Això. Vale, vale. Però bueno, va, va ser molt original, va ser molt divertit. Sí, ja sí, sí, béixí sí, sí. sí. bé, que el recomaneu. A no? més a més jo sí. no, es, no es podia cór no es podia córrer durant tot el recinte. Ah, no es podia córrer. Ah, vale. no sí o sigui només tenies que anar caminant i anves vigilant cap a un cantó i cap a l'altre que no et disparessin. Clar. Tu com ho veus això, Sílvia. Clar, la que, a la que t'enganxaven l'encerrona, com que no podies córrer tenies que anar caminant. <ríe> sí que, sí que tenies, que anar de, tenies que caminar ràpid. Tenies que caminar ràpid perquè si no, perquè, perquè si no t'encanchaven. I és la primera vegada que fuelles Rosa? jo sí, o sí. És la primera La primera i m'encantó, me o sea, a ir otra vegada. Sí, repetiries. A es que a veure, està molt bé per 20 €, jo, home, partida i cena. Que, <ríe> a veure, jo aconsejo. Molvem-ho, També hi ha una de les coses, una de les experiències aquestes de coses que et fiquen en habitacions i també que és una escape room, que li diuen sí. Heu fet escape room, o que? No, sí, jo sí. sé que he també, sí. una mica més, Rosa, que si no no se Lo eh. hiciste conmigo, Rosa. Sí, home, tu i jo vay par, eh? Sí, sí. <coughs> sí. La escape room. Després ja veurem lo això, que toca. Això Això han fes del grup de joves, que ara entre nosaltres aquí entre el públic no tenim a... Tu vas fer l'escape room l'altre dia? Qui si vols venir a parlar sobre això? Li, li, tu vas fer? El, no, perquè no. no. Ah, la Rosa. Mol bé. Sí, Ei, vale. gràcies un aplaudiament per la Rosa, és eh, plau. Molt sí. gràcies. Eh, se s'ha publicat. Eh. Molt bé, tenim a la Maria que ara vindrà. que està passant per eh, aquí a l'estudi del Grup Caliu, aquí al Grup Caliu, doncs, la veritat és que és molt gran, no? La veritat és que tenim una, una, una sala, aquí al grup Caliu, doncs, bueno, tenim un escenari i, tenim, i després tenim com unes, buta, unes, unes uns cadires, com una mena de butaques de, de cinema. Que ten, que quantes butaques tenim aquí? 200 o 300? Sí, no? Ara mateix no som tots, som unes 150 persones potser. Hi ha gent que és més fa cent i, més i menys i això, la Sílvia ha hagut de passar des del principi de la sala i ja la tenim aquí a la, la taula. Què tal, Sílvia? Si, si eh, Maria, Maria. És que clar, tinc un pot i pot i de noms. Sí. Què tal, Maria? Bé? Bé, molt bé. tu vas vale. tu ets del grup de joves, no? Sí. Tot i tenir 43 anys, ets del grup de joves. <ríe> <ríe> <ríe> molt bé, Maria. I, va, això que vau fer una sortida, va fer un escape room el dissabte, no? Explicant, sí. què és això? Pues, com un laberint, però tancat. I, bueno, que has de despla un enigma i fins que no al resolges no no puc sortir. Hostia, sigui, tancan totes les portes i metsem pistes i tot. Uh -huh. la, la, la I no a la i fins que no les sols no puc sortir. Carai, és una mica claustrofòbic, no? Sí, és, és, és, és complicat, és complicat. Jo l'escape room que vaig anar, que vaig anar amb la amb la Rosa i vaig anar també amb més gent d'aquí del d'Alcalieu, ara fa uns mesos enrere, me'n recordo jo que jo no era la primera vegada que anava i, i, i jo, no havia, jo, no, jo no havia sentit mai a parlar d'una cosa així. I, i, i jo, vaig, jo vaig trobar que, i vaig veure que els meus companys els hi costava molt resoldre l'enigme. inclús m'atreveiria a dir que jo no sé si ho van resoldre o no, perquè, perquè era molt, molt molt complicat. Eren unes proves que eren bastant complicades. Ara, Uh, ara uh, els, uh, els, els nois es van divertir. Eh? us dic que uh, es van divertir i s'ho van va saber., uh, bueno, uh, Maria, tu, quin, tu, quina, tu quina sensació vas tenir del, de l'escamprum va, va costar personalment mirar lo de resoldre o veure com els companys ho resolien. No, però primer sí que estàvem una mica cagada. nerviosa. Eh? nerviosa. Però, vale, i això és també tanca, i a l'habitació on et tanquen i està així com ambientada, hi han coses i ha decoració i tal o és, eh, és, una, paret, és, una, és una habitació amb paret no, blanca no, no, no, ja estava decorada la de nostra, perquè sí, era, era de barco I la, i la vostra Maria, que és la, Ai, que, eh, no, que, és eh, sí, la que vau fer l'altre dia? Sí, una mica Molt bé, i de què estava decorat? Eh, bueno, hi havia fotos en eh, un armari eh, que havíem d'haver de xifrar una... Clau perquè hi havia una balanca i bueno, un telèfon per comunicar-te amb el teu equip que estava a l’alta l'alterabilitació oh, i mitjançant doncs, pestes que t'anava donant el noi podia comunicar-te amb l'alterabilitació que també era del teu equip i també hi havia com una xeta que també era una prova per arribar al final i després quan estàvem fora com una maleta que havíem de trobar una llista perquè el tema era Infiltrados, ah, infiltrados. Sí de l'Ovel Disney ah, la, l sí, de la pel·lícula l'he no vist i, i llavors pues, havíem de xifrar la llista mitjançant pistes i tot adéu Berta adéu Berta molt bé i et va agradar l'experiència Mm, al final sí però al principi mm, és que també ens vam posar, em vaig assustar al principi una mica perquè ens vam posar per perquè com ens deia importar la dora automàtica doncs pues es veu que havíem de portar un antifàs sí. i a, a, <laughs> com emmanillats i em va fer una mica de por al principi. Bueno. Molt bé, doncs eh, hi era força gent o què? 10 eh... o així. Quanta Sabíem gent entra si... per a l'habitació? Eh, pues, entra... si us... Vau entrar al seu o no? Eh, no. Sí, jo estava amb la Clara, amb la Bea i jo. Molt bé, molt bé, molt bé, I el vau, el vau resoldre o què? Sí, sí, no? sí perquè si no no estaríssis aquí. <ríe> a banda de la que ple el Estevan. <ríe> Estupendo. Don, sí, què recomanaríss, no? Sí. Bé, o sigui, el grup de joves va bona a l'equiprup d'onera, on era? De Pobla Sec. Pobla Sec. Molt bé. Don, alguna cosa més a afegir? No. Maria, bons moltes gràcies per, <ríe> per ser-hi, per venir aquí a la taula. Un aplaudiment per la Maria, si plau. Molt bé, us sembla si posem un altre tema musical, sí. anem a Esports Emergents sí. i després anem a, a el Pere que ens, bo, parlarem una mica de la sessió golfa en què tu vas estar també Sílvia a sí. la pel·li, sí, sessió... que parlarem d'una pe·li que ens va agradar molt molt molt a tots sí. i totes. Sí. Vale? Sí. Doncs posem una cançó ara, pots presentar-la tu eh, Sílvia? Perquè és una de les cançons que vam parlar l'altre dia, te'n recordes? D'aquells que d'un cançó? Vale, pues apropat al micro i quina cançó posarem ara, Silvia? Una cançó d'aquí. Sí. D'aquesta que em diem que, que Silvia. La que acaben de dir Tocando. Ara. ara posarem Ducandu. una cançó Ducandu. de d'un Candú. És que la Silvia és una mica tímida. És que no li costa de vegades. Sí. Una cançó com, com es diu el grup, Silvia? D'un Candú. i que es diu eh 100. La cançó es diu 100. No t'en recordes? 100 Gabi Gabi. Sí, 100 Bueno, la Silvia, però vale, molt bé, gràcies, espera. No oh. <laughs> venga, la posem. Que es noti, home, aquí hi ha aquí 150 persones home. Que, es noti, que es noti, Molt bé, doncs eh, tornem una vegada aquí a Radio Calío aquí a una de Sants, 94.6 de la FM al grup Calío, a la sala del grup Calío al bar del grup Calío Carai, això ha sonat a Lucifer, eh? Sí. Vale, ara tenim amb nosaltres a la Sílvia Benditxo la Sílvia Endicho és la nostra eh, especialista en esports emergents. T'hauràs d'apropar el micro, eh, Sílvia, per favor, sí. que si no no se sentirà. ¿vale? I aquesta setmana què heu fet a esports emergents al grup Caliú? Eh, futbol. Futbol, molt sí. bé. I què més? El primer fem calentament. Us prepareu, no? Sí. En el futbol fem una mica de calentament per no lesionar-vos, sí, eh? no? Sí, córrer, dos vueltes... Ajà i després fer dos grups ah, i sí, jugar a matar. A matar. Molt bé, està molt bé, és una modalitat del futbol interessant, no l'havia sentit mai, de matar. Sí. Bueno, en, en camps de futbol de vegades els maten, no, sí. però com que a matar amb el futbol? A eh, bueno, Agafes la, la pilota i fas dos grups i sí. després hay eleges unos que matan y otros que, que se sientan. Uh -huh. y, y vas jugando y hasta ahí te matan mata que o si sigui, tu tens la pilota y li tires algú i si li, i si li pica el, el cos i cau a terra, està eliminat. Sí. Sí, està eliminat. Per això no és futbol. Això és matar, bueno, bueno és, és matar. No, és un això altre és és un altre joc. Sí, ah, molt cosa. bé. Això ho va fer l'altre dia, no? Sí. Això està, va molt bé per practicar la punteria i Sí. Coses, sí no? I per... després hicimos el circuito. Eh, és això, ajá. Uh -huh. no cogimos la pelota i la, la marcamos, ajá, uh -huh. con con aros y hasta que metió el gol con aros la portería y eso ¿Cómo es como es que es con aros yo ahora había visto con postes o la había visto yeah. con, con, pero con, con, pero con aros nunca nunca me imaginaba yo que fuera una portería circuito, con aros ¿eh? con el circuito que teníamos que pasar la pelota Con el balón y hacer el circuito ¿Pero botando la pelota? Sí ah. con, el, con, la, con la pierna Dar la botada con la pelota Y, y hacer circuito Ah, vale, o sea, y con, lo hacíais con el pie Ah, vale, vale, vale y, y después Nos enseñaban en, Ponían la portería uh -huh. Y es, estaba El portero Y teníamos que marcar un gol con la patada. Claro, jugando a fútbol. Sí, el gol. ¿Y, después... y las alineaciones de los equipos cuáles fueron? El, el gol. Y entonces nos enseñan a, a marcar el gol. Muy bien. Ah, ah, sí, la... Fueyó el circuito y después chutávamos. Sí, ah, el, el gol. ¿Quién estaba de portero? el Dani sí. Dani, sí, amo ah, Dan, ah, Dan, vale. el Dani, payaso, de portero, ¿eh? Sí. ¿Y ofica sí. gayer las goals o qué? Sí, y, y después des, Después hicimos el partido, el partido. El partido que eran dos grupos. Y y hicimos el partido entre, entre chicos y chicas. Y ganaban los, los chicos ¿Ah, sí? Sí Pues farían trampas, fijo Segur que farían trampas no, no, no. Son muy míos vosotros vale. ¿Por qué nos no barra ya, Entre no y Bueno, no hacíamos chicos y chicas y Chicos y chicas Muy bien ¿Muy, bien, muy las bien. alineaciones? Uh, ¿quién, ¿Quién jugó ese partido? ¿Cómo? ¿Quién, ¿Quién vino? Bueno, el Dani, la, la Nuria, la Laia, el Carlos... ¿Qué Nuria? ¿Nuria Romo? ¿La, la Nuria Romo. Romo? Sí, la amiga de Mónica. Muy bien. Bueno, la Mónica no vino. Y el Carlos y el Carlos y la Laia... Y ¿Quién y Carlas? ¿El la... Carlas Comellas? Sí, el, el Carlos Rodríguez, Rodríguez, ¿no? Y el Carlos Rodríguez. Ah, vale. <risa> el, Andrés. El, Andrés. el Andrés. El Andrés es un auténtico crack, ¿eh? Sí, en serio, sempre, sempre està y el Dani i l'Isaac. Molt bé, molt bé, l'Andrés. Molt, molt bé, molt bé. I la Sílvia. Molt bé, molt bé. I lo pasaste bien o que? Sí, me lo pasé muy bien. Molt, bé. Muy bien. Muy bien. molt bé, molt bé. I què jugasteis allí en medio de la playa? No, en la playa no, jugamos en el deportivo. En el... Molt bé. En el, en el marítim. En, el... Vale, en el, marítim. el marítim. Clar, això de matar era béisbol, no? No, així, no? Era, era, no, era una pilota grossa, no, vale, vale. no, no petita. Sí, vale, vale. era una pilota grossa. Sí, grossa però grossa, pero de golpejar amb un pal, no? No, ah, no? Vale, vale. Perdona, perdona. Bueno, amb la pilota gran. Molle, molle. Vale, doncs eh, això han sigut els después esports. ah, perdona. Vale. després la foto de, de família molvem sí, la veritat és que feu unes fotos superchules, eh, de sí, sí, emergents, un sortiu sí, superguapos xula. i guapes. Molt bé, molt bé. Eh, la foto que la fa, sempre la fa una mica el Gavi com si fos un selfie. Sí. Sempre és ell el de primer careto, sí, el primer el careto que surt és el Gavi sí. <ríe> sí. Sí, sí. Pues s'ha eh? vale, aguantat vale. perquè també sortiu alguna altra, no? no, surten tots, però un primer pla, primer pla el sempre Gaby. és el Gavi no l'heu vist eh? però té una pedazo nariz. Ah, ja ocupa. <laughs> ocupa mica foto, però bueno. <laughs> molt bé, Silvia. Sí, doncs, moltes sí, gràcies pels ports emergent. Ara també parlarem de bueno, del passat diumenge dimenga, un dimecga al mes fem sessió golfa, no? sí. I van ficar, van posar una peli molt xula, els sí, va encantar. Quina peli no, era? era la futbol. Quina peli era? de futbol. Era la futbol. Era de futbol. Era, dos? Era era, hasta ya quiero buce como en Beckham vale, però un moment, eh, perquè no li falta raó a la Sílvia I és que sempre que fem, posem una pel·li intentem contextualitzar la, la pel·li de la temàtica, del de lo que va a la peli en parlem abans no? una mica, i uh -huh. sí que és veritat que en el, com que aquest, aquesta peli ara en parlarem eh? amb més detall és una pe·li que tracta pues, no sé el tema és un, de una tem... xica... la xica que vol jugar a futbol doncs, abans, de jugar abans de la peli, sí que vam posar vídeos on sí, sortien vídeo noies de... De fem un esport que majoritàriament sempre ha sigut de nois, no? Sí, i amb això sortíem rumbi, no? Feien les sí, noises que rumbi. explicaven com jugaven en un equip de rugby, tot o això, sí. No? Sí, sí. Molt bé, molt bé. I això, perdona, espera. No, a mi a mi m'agrada molt. Es diu quiero ser como Beckham. Asio como voy ser como Beckham. Sí, vale. com una tribu que després fa famosa en unes altres pel·lis A Guardian of Fiel. En? A, a, a la, a la... Va quina macona. Ah, ah, però, jo, ah sí, però es va fer més famosa la... Bueno, jo la tinc més ah, vista a... amb Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, no és la sí, protagonista, Pirates el... vist I Pirates de del Caribe, Lluís? Yes, sí. No, no l'he vista. I queres ser com Beckham, l'has vist? Lluís? No l'has vista? No. No vas no. poder venir, no, el divendres? No. Vale. Que jugava l'Espanyol, Lluís. No que me va va bu para eh vas veure Ah. Va operar els ulls, és veritat. Vale. Per això també no va poder venir en la preparació del programa de ràdio i tot això no? Però estàs aquí, estàs bé no? Veia. Veig però. bé no? Però estàs bé ara aquest Lluís? Ah. Et trobes bé no? Eh? Sí però encara okay. no estic inspirat. Bueno no et preocupis, bueno. Bueno, no poc a poc, L'operació va sortir bé, jo em veig okay. bé no? Sí. Molt bé, doncs estupendo, qualsevol cosa que vulguis afegir ho pots dir eh? Sí. Vale? Doncs això, la peli, Bueno, Explica'm una mica què va. era una noia, que volia jugar a futbol, i ja uh -huh. semblassa -se a l'estrella, del no, davanter anglès, el jugador del Real Madrid, David Beckham, precisament. Uh -huh. uh, perquè era, era, era una noia que que assumiava, que assumiava sé com, com ell. I i, i, i, topa, i amb l'oposició dels seus pares amb els problemes que tenia a casa seva i, i, i el que no la deixaven fer, perquè no els agradava. Ah, i... aquesta noia d'on era? Era d'Índia, Índia, sí, no? bueno, aquesta família índia no tenia sí, una una, una, una, una mica conservadora, és, és, no? mana, cuidado. Que què passa? però cuidado. cuidado Joga molt bé, eh? Sí, molt jugava bé aquesta... jugava molt bé. Ah, i al final, pues, Pues bueno, uh... a bueno, jugava sí, sí, també es a que es veien escenes jugant al, al parc, entre no? sí. nois sí, sí, i si fotia un meneo, sí. O, no? sí, perquè en sabia molt, li agradava sí, molt, ens havia molt. Uh, a més, a mi m'agrada molt el futbol, el futbol de, de dones també, eh? A uh -huh. mi m'agrada molt el futbol. I, tant, i tant. Però també de dones, perquè penso que hi ha algunes dones sí. que juguen millor que els homes. Oi tant, oi tant. Sí. Hi, ha, hi ha algunes dones que com la toquen, la gambada que téen. La Mapi i Leonón per exemple, a veure, jugar a la posició del Piqué, però jugar ambs dones, amb, amb dones per jugar la posició del piquer. però el que, que, que arriba a jugar aquesta, aquesta noia, aquesta noia eh, està jugant en el Barça B, eh, I eh, la van fitxar aquesta temporada de l'Atlètic de Madrid. I ja ja doncs, doncs, eh, la vaig veure la, la vaig veure jugar, jugar, a dos o tres partits i com la toca aquesta noia. Aquesta noia. Molt sí. la pel·lícula era d'una noia que sí. és una noia d'origen indi, no? sí. Això és a, a Gran Bretanya, no? Sí, a Anglaterra. Sí, Lluia, sisplau, has de parlar ben al micro, que si no sí. se sentia sempre recta. Conocé otra amiga. Vale, aleshores, això, no? Aquesta noia eh, és d'origen indi, on viu a Anglaterra sí. amb la seva família, no? L'influència I... perquè, perquè jugui a futbol, sí. aquesta noia. I aquesta noia eh, juga al futbol al parc, no, Sílvia? Sí, al parc. I això, mentre està jugant al parc, una altra noia, sí, que, altra que també juga a fuma, noia juega futbol I la ve com juga. Y juega y com juega y ve que juega muy bien. ¿Y què li diu a Castellano ja? Que que se, que se punte al seu equip, no? I sí. en un primer moment, bueno, pensa, no, sí, aquesta noia? Castellano ya, que clau que tenen totes les dones també en el món de la també en món de l'esport, uh -huh. que sempre els homes ens ens sortim sí, més, amb més facilitat. Amb bueno, perquè tenen més, més privilegis en sí, aquest sentit. privilegis, sí. I estava estabam apagat ja i aquestes noies uh, fan, uh, fan una prova per, uh, per realitzar-se com a jugadores i perquè poguessin anar als Estats I Units. Conocer. I conece Molt bé. I i, i, i, I, més, i de fer, acabas de fer un spoiler? Espera. Un entrenador. <laughs> acabas de dir al final no, bueno, no pasa res. <laughs> no, no, no. Que a molt bé sí, que la cosa sí, no dona sí. futbol. Ai, sí, home tan, això, sí. això no, això no, això no sí, es discuteix sí, sí, eh? A mí me encanta. Y claro, bueno. parló una mica de eso, ¿no? De Sí, conoce a un tenedor y se enamora de él. Ay, ¡Ah! oh, sí, sí, sí. Se enamora, sí. de... quise enamoráis, qui? bueno, ya qué sé. Bueno, vale. la, la verdad es que eso es el de... tema sec... las las es el dos, dos dos, secundario, las la dos. Las dos, eh? las dos. Las las, las, dos, dos, las dos Sí, o sigui, això és una mica ensucrat, però bueno, sí, perquè això sí. és molt el típic. La, rubia, no? i la, la rúbia, la morena, la peli roja i... Va? Sí. Però el tema de la peli és això, no? o sigui, primer sí. que una noia que vol jugar a un esport que majoritàriament sí. és d'homes, vale? i clar, com que viu en una família molt conservadora, molt amb una sí, cultura, sí. amb unes tradicions molt estricta, no? sí. doncs clar, té una altra germana que es vol casar, sí o no? Sí, quiere casar. Sí, és bueno, sí, sí. vale. per no interferir sí, sí, sí, al el casament amb el, bueno. sí, el cas casamento... de Aleshores, no, això. Sí. I, eh, a part d'això, eh, no. bueno, al final també parla una mica potser la peli que allò de que persegueix el teu somni, no? Si vols fer algun que t'agrada, sí, sí, sí, fes-ho, no? Sí, sí, sí, Perquè sí, els pares vol, no. què volen que volen que, que, que sigui la seva filla uh, re. Eh, no eh, no. a veure, no, re. No sé, bueno,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 que van a fer el viatge als això és al final, perquè... eh? no sí. no expliquis gaire sí, el però, no, però que no és el jugador el David Beckham clar, clar. Bueno. Ah, vosaltres creieu que és el de veritat o no? Um, tu què creus Silvia? que és el de veritat? perquè tampoc no s'acaba no veient de, de prop eh? tot, no, eh? no s'acaba veient del tot jo crec que sí però bueno, mm, bueno. <ríe> bueno és, bueno. és, és bocadona a entendre que apareix el jugador yeah. i que i que, i que ells aconsegueixen el, som, el somni que, que perseguien sí, al final és això, és trencar esquemes no? la pe·li que trenca esquemes no? Una sí, noia eh? que, que juga molt bé a futbol i que al final aconsegueix sí. no? bueno, i la chica s'enamora enamora del chico sí. molt bé. no, bueno, és això, no? o sigui que és això és, eh, perseguir el teu somni i si és el que t'agrada és i tant se val si sí, final, i és dona o si és home, sobretot si és dona no? el futbol és d'homes i clar sempre ha sigut de homes, pues, bueno, una noia no... No... no no, però és que la, les dones és que hi han dones que són pitjor que els homes en algunes vegades, en algunes, algunes eh? amb el tema del futbol, eh. són i sí, perquè, perquè hi ha dones que us encanta el futbol, eh. Us encanta. Hi ha que no li agrada gens eh? No, no, tu no, però tu no. Està assenyalant ha... a l'Ariadna. Ja, unes... Està parlant amb l'Ariadna. Però hi ha que, que no els agrada... Sí. Les que si sí us encanten, jo us ho dic. Jo. Molt bé, doncs això, ei, que si t'agrada el futbol i vols jugar a futbol, jugar a futbol, no? Sí, i, això, I és igual si, si ets, ets dona com si ets home El perquè... que passa que com que els homes acaparen doncs clar, les dones no, no, estem, els homes no els hi, hi, hi, hi deixem hi hi hi espai En un debat que... Ja el farem, una, un dia ha de debat d'aquests Molt bé, doncs no sé, estem arribant gairebé al final del programa sí. vale, Hem parlat de, de diverses coses molt interessants com sempre i no sé, jo acabaria ja tancant el programa eh, Bueno, posaríem un tema musical per tancar i, i ja està i ens veiem el, el mes que ve i bueno, quedem i parlem de les nostres coses Bien. del Caliu i de, de més coses no, pues mira, una no tenim de... més temes Ahora, ah, per cert, per cert, per cert perdoneu eh? ah, al final no us he dit però la Mali Penja com podeu veure no ha pogut baixar sí. perquè la Mali Penja viu a, a, a prop de, de a, Portbou, a Portbou viu a la Mali Penja i la Mali i no ha pogut baixar, però diu que tu intentarà intentarà manejar per baixar el més que bé ve i venir aquí al programa al grup Calio i xarrar una mica amb sí. nosaltres. Bueno, vale? què et sembla? posem un tema musical? Venga, pusem un tema musical. A veure, uh, Quin? quina, uh, a veure, a mi importa és una cançó que em porta molts records a mi aquesta, uh -huh. aquesta cançó. Uh -huh. Perquè a veure, tu m'has proposat la de Usafor África, Sí. World, uh -huh. a mi i a mi m'encantaria i a mi a mi m'encanta. Ara, a mi gés ha cradat una altra cançó que es diu The Wall of Sight the Window de Ticaran, bueno, la Tanieta sí, de la, la podem posar avui o, o la podem posar un altre dia que esta. si no la posem ara en directe, la posem després enllaonada. Vale, pues, no, bueno, clar. Com fem pues, sempre, pues, vaya. Eh, uh, pues, pues, si vols Sí, vols, la i la posem. Pues, vinga. Endavant, Tanita Tikaram the world outside the window. Vale, ja fins al proper programa, eh? Gràcies a eh, tothom. Aquí la Everyone has come to see that some things have to die. Flowers are for this graphic art, but they all pass me by. But the age is not a funny game. they don't give such a buzz. When I winced with a The world outside your window The world outside your window isn't free Oh, tell me if you want to catch That feeling of redemption That feeling of redemption Don't do much for me